А ми дедалі сміливіше нагадували про себе. Господарювали не лише в лісі, або вночі на дорогах, але й в день у селах, розташованих далеко від лісу. Правда, поки що чималої шкоди ворогові завдавали тільки мінери. Вони діяли вже на обох берегах Сейму, виходили на дорогу конотоп Кролевець. У перших числах жовтня тут на партизанських мінах підірвалися дві легкові машини якогось важливого німецького штабу. Серед убитих були два генерали. Тож дня на лівому березі Сейму біля села Хішки злетіла в повітря вантажна машина. На правобережжі, набитих шляхах, що ведуть із пути в Глухів і Рильськ, рідко минав день, коли б не лунали вибухи. До середини жовтня на цих шляхах було підірвано 10 грузовиків з боєприпасами і живою силою ворога. Ми здобули тут кілька гвинтівок, автоматів і багато патронів. Недалеко від нас у лісах діяли інші групи партизанів. Ці групи, так само як і наша, були залишені парторганізаціями для розгортання партизанської боротьби. Ще наприкінці вересня, коли ми тільки освоювалися в Спадщанському лісі, хтось із наших бійців у нетрях коло болота Жилень помітив димок. Навідалися туди і побачили кількох озброєних у цивільному одязі. Виявилося, що це партизани Конотопського району, які пробралися сюди через Баговиння Конотопські товариші прийшли в ліс, коли нас тут ще не було Група і складалася всього з шести чоловік Наші бійці майже два тижні ходили поблизу і не підозрювали, що вони тут Хоч про існування Конотопської групи знали Ми дуже швидко домовились, ці товариші війшли в наш загін на правах окремого підрозділу Незабаром нам пощастило встановити зв'язок з партизанською групою, очолюваною парторганізацією села Ворголь. Ця група в складі п'яти чоловік на чолі з головою колгоспу і парторгом розташувалася в лісовому урочищі Мариця за кілька кілометрів на північ від Спадщанського лісу. Пішли люди із свого села Спорудили землянку, запаслися продовольством і почали діяти, виходили на дороги, обстрілювали із засідок німецькі автомашини і мотоциклістів. З командиром тієї групи я зустрівся вночі в селі Ворголь в хаті однієї колгоспниці, до якої часто заходили наші розвідники. Ми поговорили, і наступного дня воргольці перебралися в спадщанський ліс, влилися в наш загін – Серед них були і безпартійні товариші-патріоти, що приєдналися до комуністів-підпільників після приходу німців. Через Воргельців я зв'язався з партизанами Глухівського району, які перебували в тому ж лісі Мариця. Десь недалеко від Мариці базувався партизанський загін партійної організації Шалигінського району. Спочатку до нашого виходу в ліс передбачалось діяти невеличкими групами. Але почалась боротьба, і ми побачили, що гітарівці скрізь розставляють гарнізони для боротьби, з якими потрібні великі сили. Керівники партизанських груп усе частіше задумувалися, як би об'єднатися. Тоді можна було б не тільки мінувати шляхи і зривати мости, але й громити німецько-фашистські гарнізони. До нас мав прийти голова Путивльського райвиконкому Іван Іванович Висоцький, котрий залишився в районі на нелегальній роботі як зв'язковий обкому партії. Пізніше стало відомо, що він, ідучи в спадщанський ліс, наступив на міну, тяжко пораненим потрапив до рук фашистів і був ними по-звірячому вбитий. Через цей безглуздий випадок ми втратили прекрасного товариша, перервався зв'язок з підпільним обкомом партії, який керував партизанською боротьбою на Сумщині. Радіостанції тоді ще не мали, тому навіть не уявляли, що відбувається на фронті. Треба було за всяку ціну встановити зв'язок з командуванням Червоної армії, а через нього і з Центральним комітетом КПБУ. Ми розуміли, що діючи на осліп, не маючи контакту з сусідніми загонами, Великої справи не зробиш, будеш тільки завдавати ворогові шпилькових уколів. Вирішили послати когось через фронт. Обрали Олексія Ілліча Коренєва, діда Мороза. В роки громадянської війни він сходив усі дороги і стежки Сумщини. Тяжко було йти старому, але він не відмовився.